що я розшукав її, підійшов, а вона відсахнулася від мене, як від шуми, без жодного слова пояснення. І ти особисто можеш запитати її, чи так це було. Тоді якраз був похорон в інституції, нас усіх зігнали в конференц-зал, ховали одну викладачку. Як же? Як же її звали? Батько задумався, так охнув, і пронизливо глянув на Андрія. «То ж була твоя бабця?» «Пра бабця?» «Олена Іванівна, інфаркт. З ким не буває?» Андрій міг би додати, що вона померла, бо не витримала розчарування у своєму улюбленому студентові. Але він боявся, щоб навіть тінь цієї думки не пробилася до його допитливого погляду. «Для серця!» у якому погуляв ніж, цього може виявитися забагато. Нехай вже краще його серце зайвий раз шарпонеться від болю. Чому ти мені нічого не сказав відразу? Чому ти з відчайдушним виглядом лазив по моїй квартирі, воюючи з усіма без розбору, терплячи наше присікування, приниження, беручи господи, беручи за все це задоволення платню. І не сказав мені, гей, дідько, чорти, я такий самий, як ви. Маю ті ж самі права. І так само. Навіщо ви мені здалися? Андрій нарешті відліпив себе від поручнів. Через 18 років. Батько зачаровано похитав головою. А скажи мені, будь ласка, Андрію, тільки без тих твоїх витребенік, скажи. Як тобі вдалося зробити цю кляту пункцію, якщо я бачив лікарів за стажем, які не потрапляли куди слід? Зі страху, швидко і не подумавши, бовкнув Андрій. А в передсмертній записці ти теж зі страху помилково написав. Зізнаюся, що любив свого батька. Певнений, що любив. Коли хтось пристає до тебе з ножем, якось не дуже задумуюся над тим, що пишеш. І враз благально, можна я вже піду. Втікаєш, хижо усміхнувся батько. Далеко не втечеш, не надійся. Чому далеко? Йду шукати собі роботу. Он як. А від мене ти більше грошей не збираєшся брати? Ані копійки. «Почекай, поки я вийду звідси, і тоді ми з тобою, ой, поважно порозмовляємо». «Вже відтепер почну боятися, і правильно робитимеш». «І чому ж ти не сказав йому правди?» – спитала совість. «Не зміг». Лікарка у безрукавці ще здалеку привіталася з ним – а підійшовши ближче, довірливо мовила. «Люда, виходить на зміну завтра. Щоб вам добре було?» До побачення. промимрив він і прожогом вилиців за двері. «Може, треба було подякувати?» «Та що заділати візьмеш? Отже, завтра окей. «А що я ж роблю?» папка погана. Тримати треба, а не за воронами дивитися. Чого стоїш? Твої малюнки ти піднімай. Нарешті Андрій відчув істинну любов до довжелезних сходів, що вели до лікарні, бо на них можна зустріти Віру і Остапа, що мирно розмовляють під мирним листопадовим сонцем і навіть пані Марію, яка тут же на збирала розсипані ескізи. Сказитися можна. Андрій собі хутко нагнувся над розмальованими аркушами, що швидко намокали віталого снігу. Дякую, сказала пані Марія, приймаючи від нього малюнки, а коли підняла очі, схопилась рукою за груди. Як добре, що я вас зустріла, Андрію, одна моя знайома. «Чай з малиною?» «Що?» «А ні, не та інша знайома. Має біду за своєю онукою». «А ти ж знаєш...»